Meta, Met, Metazin Metazin, Radio Pula. gdje otjeru Radio, Radio pula emisija Metazin kao što smo najavili večeras do 20:30 smo s vama i kao što sam i rekao nastavljamo s emisijom sa u našem studije Marko Bolković koji će predstaviti glazbenu kompilaciju Made in Rojc iz Udruga Sonetus idemo poslušati glazbeni broj i vraćamo se Ponovo s vama. I slušate Metazin. Evo imali smo malo prije goste u našem studiju i nekako ćemo se čak i nadovezati na neki način na temu koju smo malo prije razgovarali. Jel, sa mnom u studiju je gospodin Marko Bolković, inače član udruge Sonitus. Dobro večer. Dobro večer. Evo, sjećaš se Marko prije nekih šest mjeseci, smo se već tu bili družili zajedno s mojim ekipom iz te udruge i prošli smo i najavili smo također određene radionice koje su rezultirale određenim rezultatom kojeg ćemo večeras naravno i predstaviti na našu veliku radost jer lijepo je to kad čovjek nešto radi, radi, radi i kad se tu namaknu neki ovaj rezultati. Evo, podsjeći ću, radilo se odnosno o jednom nizu radionica gdje se snimalo, učilo se snimati, da Dakle, obavila se edukacija mladih na polju audioprodukcije. Mi se željelo zapravo educirati mlade e, kako da naprave svoju kompilaciju te omogućiti im zapravo uvjete da naprave jedan svoj kvalitetan demo snimak i to potpuno besplatno. E, inače, na, na postojećoj kompilaciji Made in Royce 3 koja je rezultat te radionice nalazi se osam demo bendova, četiri pulska, dva rovinska i dva labinska benda. Naravno, to posljediću znači Čitav niz raznih glazbenih žanrova i pravaca Alternativni rock, punk i sam e, metal Evo, reci nam kako je po tebi ta kompilacija ispala? E pa ovako, za početak bih rekao znači, da je sve krenulo iz radionice snima Iz našeg projekta koje smo mi krenuli negdje u trećem mjesecu Uh, tu nam je bio cilj, znači imali smo dva cilja radionice, jedan je bio edukacija mladih na polju audio produkcija, drugi je bio uh, snimanje istarskih bendova, recimo to tako da bi im omogućili nekakvu promociju nekakvu kompilaciju, evo, koja je napokon izašla vani radionice prošle prošla jako dobro, imali smo jako puno zainteresiranih, puno više nego što smo očekivali, znači bendova smo rekli da ćemo snimiti pet, pojavilo ih se više od osam, ali neki smo nažalost morali ovaj Preskočiti jer je isto bio uvjet da bendovi su kvalitetni, znači nismo još uvijek mogli mlade bendove snimati i tako, ali evo, ovo su stvarno dobri bendovi. Ali bit će prilike svakako. Naravno, naravno, za njih smo rekli sljedeću godinu nek se pripremi za sljedeću radionicu, a ovih osam stvarno možemo reći da su kvalitetni. I bilo je tih, znači, mladih polaznika kojih smo trebali primiti 10, na kraju smo ih primili 25, tako da smo bili jako zadovoljni. I uglavnom ova kompilacija je posebna po tome što znači nisu ovdje samo bendovi stavljeni koji su, znači nisu samo ti mladi e, bendovi, već je zanimljivo to što su ih i snimali ti polaznici, tako da za svaki band na kompilaciji piše koji ih je snimao i to je njima bilo jedno jako zanimljivo iskustvo, tako da... Isto naravno kvaliteta snimke nije recimo to tako vrhunska, najbolja, ali je jako dobra s obzirom da su oni nakon dva mjeseca učenja ovo uspjeli napraviti i s tim smo jako zadovoljni. Pa evo taj ambiciozan projekt naravno nije rezultat, bismo rekli, pojedinaca, nego tu se radi jedne suradnje i vaše udruge. S, s, još naravno da, znači ovdje suradnje između udruge Sony, tu su i udruge Metamedii. Tu nam je dobro došla i suradnja sa SAE institut iz Ljubljane, znači da smo mi s njima surađivali i recimo dobro je bilo što smo imali i suradnju Studija Partizan u Rojcu gdje smo sve to snimili i goste, predavače, tu nam je bio i Volorencin, i Goran Kovačević, i Edi Cukjerić, i Perica Šuran, tako da, stvarno ovaj projekt... Autoriteti zapravo u svom da, da. području rada, svakako, je. dakle, polaznici radionici imali su, odnosno, oni koji su održali rad... pune ruke posla, bismo definitivno, tako... Definitivno, definitivno, bilo je jako zabavno to raditi. Evo, ovaj, osim toga, prije početka rada, bih tako rekao, prethodilo je i neko teorijsko znanje, usvajanje teorijske... Je, je, znači, prvo nam je bilo zamišljeno tako da... Sa svim polaznicima prođemo teoriju u klubu Metamedi, to smo radili mjesec dana. Normalno, to je uvijek onaj dosadan dio učenja, gdje svi moraju sjediti i zapisivati. Tako je, ali evo to smo isto probali napraviti zanimljivim uz nekakve primjere i tako, ovdje smo imali nekakva slušanja i ljudi su bili jako zadovoljni. To nam je bio cilj da oni cijelo vrijeme ostanu zainteresirani jer dosta njih kad je došlo u stvari nisu znali šta je točno tonac, koje je njegov posao i kakav je to kreativno. To je obično mišljenje tonac, što je tonac. Je. Zapravo rezultati ono što čovjek čuje tonac je kako bitan. Ovaj Naravno zato i Kažem, znači, nije on samo tehničar, on je kreativac koji na kraju oblikuje zvuk benda. Znači, ako se toncu ne da raditi ili nije dobar tonac, cijeli bend neće dobro zvučiti. Znači, to je uvijek jako bitno. Kako natjerati tonca da radi dobro. <laughs> nećemo otkrivati te ovaj. Što se ve, ali uglavnom da, bilo je jako zainteresiranih ljudi za to i to smo stvarno ja uspjeli postići. Tako da većina koja se na početku prijavila je i ostala do kraja. Neki su odustali su ipak shvatili da je to težak poso. Ja se cijelo vrijeme naglašavao da to nije baš tako jednostavno, to ima jako puno učenja, ali uspili smo ih sve zainteresirati i na kraju svi to prošli. Još nam je zanimljivo da smo ovu kompilaciju stari predstavili na mediji Mediterane i 12, tu smo napravili koncert svih bendova i tu su polaznici radili zadnji put kao tonci, znači radili su live sound i to je za njih bio kraj radionice i to su uspješno napravili. Evo, svakako jedna fantastična promocija za te bendeve koje su sudjelovali, rezultati napravljeni, evo, meni je posebno drago što, kako smo bili razgovarali prije dosta vremena, da ste uspjeli ovaj, realizirati vaš e, e, cilj do kraja. E, nastavljamo razgovor, poslušajmo jedan glazbeni broj s, kompilac, s kompilacije MeniDroid 3. Koji semafor. <laughs> evo, istpričavamo se s cijenom što nismo uspjeli poslušati onako u jednom punošnim izdanju e, jedan glazbeni broj iz kompilacije Mediroids 3, svakako sva da radimo na tome. Evo Čuda, tehnike kad, kad se <laughs> štekaju. Je, je poznata ne. po tome. E, nema do ljudske ruke. E, Evo ono što možemo među vremenu dok se neke kockice poslože proći je e, na primjer e, kako se planira neki nastavak e, o, o, ovoga što ste već sad napravili a prije toga mi reci što se nalazi na same kompilaciji. Ok, pa znači da kažemo bendovi koji se nalaze na kompilaciji Imamo Nocfait iz Poole koji sviraju jedan melodični punk, zatim imamo Bridge Den Over iz Labina koji sviraju hardcore uh, Delikventi ili kako se oni lijepo pišu, Delink 20, to je Delikventi. Oni su iz Rovinja i sviraju rock, uh, eknox iz Poole, njih smo i prije čuli. Oni ovaj, sviraju heavy metal, Soul Display iz Labina, alternativni rock, jako zanimljiv band. Shock Treatment iz Rovinja, isto nekakav rock, metal, funk i onako zanimljiva kombinacija. Nula Osta iz Pule, to su naši poznati Hardcore i uda isto iz Pule Noise. Tako da je jedna ovako zanimljiva kombinacija bendova. Gdje se može nabaviti i CD? CD se za sad može nabaviti u udruzi Metamedi, može se ovaj, slobodno doći kad je Metamedia otvorena dobije se CD, nama je sad cilj te kompilacije, prvenstveni cilj kompilacije bio promocija ovih bendova tako da mi sad krećemo sa promocijom kompilacije kroz različite medije, kroz različite portale, Netlabel, MySpace, Facebook. Ono klasično jednostavno želimo da se ovi bendovi čuju što dalje da sviraju. Jer uvijek je isti problem naših bendova, mlađih, nema uvijek, oni smatraju da ne mogu uspjeti u Hrvatskoj, da tu nema šta oni tražiti, ne mogu svirati. Iako bi neko rekao da možda imaju pravo, ali treba. Treba se truditi, tako je, tako. Tako e, tako bez je, truda trudi. nema niče Naravno, ali mi smo tu da im probamo pomoći i omogućiti da dobiju nekakve svirke Da se čuje za njihovu glazbu, jednostavno da se oni sami trude i da ostanu Evo rekao si da se taj kompilacijski CD može nabaviti u udruzi Metamedi Koja se nalaze gdje sve one koji ne znaju? U Karlorojcu, naravno u prizemlju, uh, s vanjske strane Možete doći u klub, otvoren je uglavnom popodnevnim satima i dobiti kompilaciju. Evo, još jednom je potvrđeno kako je kasarna Karlo Rojc, žarište kulture u našem gradu i svakako pozivamo sve one koji su do sada podržavali, njih aktivnosti svih mogućih udruga unutra da dalje nastave. A evo, možemo još nešto za sam kraj reći da neke stvari nisu moguće bez nekih ljudi koji su prepoznali važnost vašeg projekta i omogućili vam realizaciju. A oni koji su vam omogućili realizaciju da li možda znaš Olako, znači zahvaljujemo se gradu Puli, nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i Ministarstvu obitelj, branitelja međugeneratske solidarnosti. Uh. <restriction>. <extrude> By the view that dominated Oh empires fire built on aggression and oppression And wars and disruption were the means of domination Sada priliku čuti jedan uh, uradak uh, grupe Noise Fight, uh, melodično hardcore grupe iz Pule. Sada stvari Deception, a sad slušamo što? Sad slušamo Noise Fight njihovu drugu stvar, War of Olympia. radionice Marko Bolković iz udruge Sonetos je dalje samo u studiju koji između ostalog nadzirao nadgledao snimanje i miksanje glazbenih ureda ali čini se da nisi ostao na tome. <laughs> ne, evo zanili detalje da nakon ove radionice baš benda koji slušamo Novi Split nakon ove radionice se ja počeo svirati sa njima. Tako da ja kažem meni ova radionica bila super stvarno. To je kada se uključuje i, i oni koji se možda ne bi imali namjer da levo. To je rezultat same radionice, slušamo upravo, dakle, noise fight War of Olympia, same sekundne razdijelo samog kraja, ovog glazbenog broja, a evo reci nam, za sve one koji nisu uspjeli ući u krug odrađivanja radionice, da li će biti prilika za njih? Naravno, evo odmah ćemo sada, tokom sljedećeg godine, ja mislim već od siječnja početi sa dvije nove radionice, jedna će biti i ponovo i druga će biti Ableton radionice. Znači ponavljamo opet isto jer vidimo da ima zainteresiranih Interesa. i to I je to. zašto ne dobre stvari, neka naravno, se ponavljaju naravno, i dalje suradnja i dalje. u druge Sonitus i u druge Metamedia. sigurno. sigurno. Evo, polako s ovom jednom zanimljivom glazbenom suradnjom i s ovim jednim odličnim glazbenim uracima koji smo imali priliku malo prije čuti koji zvuče gotovo profesionalno i čija funkcija je promoviranje mladih bendova iz Istartke Županije da dođu do svog mjesta pod suncem uz pomoć ovih navedenih udruga i naravno uz pomoć samih donatara koji su podržali ovu glazbenu kompilaciju Made in Rods i to na financijski način a to su Grad Pula, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, ministarstvo kulture Republike Hrvatske te ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneratske solidarnosti. A mi solidarno završavamo večerašnji metazin. Bilo nam je drago što su se družili s nama i pozivamo vas da budete s nama i sljedeće nedelje kada vam pripremamo niz zanimljivosti. Pozdrav! we'll just get he went on to light a candle than to curse the dark. In the eyes of the youth, there are question marks like freedom. Freedom for the mind and soul, we don't see them. See them for their worth at all, that's why we lead them. Lead them to these wars, and what is it? We feed them. Feed them our impurities, and who it is, we treat them. Treat them like the enemy, humanity will need them. Need them like the blood we spill, them. we're freedom. Freedom for the heart to fill, mislead them. They hunger for the love we give, but we cheat them. The God beat them, when all he wants is his freedom. So they defeat them, whatever spirit he's got, beat them. And they teach them, the rest of the world don't need them. And He believes it's a disease that he's eating. Put up your fist if all you want is freedom. Put up your fists if you want is Don't you know Talking about a revolution Sounds like a whisper Well they're standing at the welfare line Crying up the doorsteps of those armies of salvation Wasting time In the unemployment line Sitting around Waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution sounds like we're smart. Don't you know, talking about a revolution sounds like we're smart. Poor people are going to rise up and get their share. Poor people are going to rise up and take what's fairs. and like that My mama used to tell me, girl, you that cool To see a man you love and start to act a fool Tell me what's a girl I'm supposed to do Tonight I'm breaking mama's rule Baby, there's a lot of things I want to say I'm in love with you, drive driving me insane I know I'm sounding stupid, but is it okay To be your woman every day